Sobë flasë për dy çështje që janë të ndërlidhura me njëri tjetrën dhe janë të lidhur fort me çështjen e kaderit. Çështja e parë është një pyetje që e bën shumë njerëz, në të cilën thuhet, ai dedikohet të keqja Allahun subhanu te ala. Kjo është pyetja e parë. Po arsyoj se siç e si dini të gjithë, e keqja është asaj që ka emrin dhe nëse njeriu do të mendoj për shkak që e keqja është krijimi i Allahut, atëherë Allah pas sa kruar të keqen ndash ka të keqen dhe ndihmo ka të keqen e maradh Allah në rojt në këlloj gjeje në këlloj besimi për këtarë suje ishte nevojshme që djetarë të shpikonin të le gjed dhe të kanë shpikuar dhe sot du të tërgojmë të shkan një dhe më të qërështi që aji dedikohet e kështë Allah vë të pëja dhe për të kuptuar të le gjed du të du, du të përfituron shënë rrët par që Allah s.w.t. në z Rëtullohu të rëtë dy gjerave Dhe këta kemi të rëguar dhe në mësimit kaluara Shëtë mos ku kemi folu Për emrin Allah, për emrin Allah Të al-Hakim Kështu veprimet Allah Janë ose drejtsi Ose mirësi Dhe se që dinit gjithë Drejtsia dhe mirësia Asë një për këtër nuk është keqe Për kundet zë të dy janë të mira Pandaj drejtsia është vendose E të gjithë në vëndin e vetë Kurse mirësia është, ja, për është dishkaje, ja, për është një një kriese, dishka, mëtej përse drejtsia, duke, dhe më thë një dhe një loj zgjedhje, ose një loj mirësije, duke zgjedhje dhe të kunderit të krieseve tjera. Edhe që të dyja janë hajer dhe nuk ka shërën të to. toë ndaj mirësia dhe mëshira e Allahut ndaj disa krijesave dhe ndaj drejtësi e Tij subhanahu wa taala. Për këtë arsye ne themi që e keqja nuk i dedikohet Allahut mëdhëruar. Se Allahu subhanahu wa taala e ka ditur krijimin e e ka ditur domosdoshmë që do ndodhë deri në gjykimin. Edhe ka shkruar këtë gjë. Edhe ka dëshiruar që të ekzistojnë në gjithë në gjithë krijesat me të gjitha format e tyre dhe i ka krijuar ato dhe në thot katra që po u themi që ky është kadëri nuk ka asgjë të keqje. Përkundër çdo gjëje që ndon në të vërtetë në univers është ose drejtësia e Allahut mbi krijesat ose është mirësia e tij. Vetëm problemi që ndron që njerëzit nuk arrin ta kuptojnë urçin e Allahut subhanallahu te në shumë çështje. Edhe sikur ti dedikoje e keqja Allahut më dhëruar, do nxirrëi për kësaj gjëje do pra të thon për kësaj të veprimit të keqës. Edhe do të ndonzi gjithashtu për sa emër për Allahun që i takon të keqit dhe Allahu i pafaqesë për kësaj gjë nuk ka emër që tregon gjithë të keqin në veprimet e tij dhe në nencësit e tij subhanahu wa taala. Ndërsa e keqja, në në, në vërtetë e cila ekziston dhe ne e shohim, ajo e keqja është tek krijesat e tij dhe jo tek veprimet e tij. Dhe ky është dallimi, do të thon që do të pasojmë kësysh. E keqja që ne e shohim është krijesa e të tij dhe jo tek veprimet e tij. Qësua që Allah subhanahu wa taala kur ka krijuar gjërat e këqija, ja krijuar këto gjërat e këqija duke i vendosur ato në vendin e përshtatshëm. Edhe vendosja e çdo gjëje në vendin e përshtatshëm nuk quhet e keqe. Sepse e keqja ose padrejësia që është pjesë si e të keqes, siç kanë treguar dietarët, është vendosja e diçka e jo në vendin e vet. Shtu që njëri ju, për shëmbull, e vendos ka peren në kok, shrapka t'i vendos në këmp, pantalonet i vesh, po, shtë, jësipër, për i vesh të krahat, plerat i hithë të koshi, sepse shtë njërë për i tyre ka vëndin e vetë. Edhe sikur njëri ju të bëndët kundurëtën, ushimit t'i hithën plera edhe pleherat t'i hante, ndë që është putë Allah, Qësujë që vendosësh çdo njeri as për këtyre në vendin e vet, çfarë është? Është keqje. Mund të vi njëri thot, për shembull, përse përse ky person i hedh plehrat në kosh? Ose thot përse shapkat i vesh në këmbë dhe nuk i vën në kok, edhe ta vesh kapelen në këmbë? Sepse çdo njeri as për këtyre i përshtatet vendi i vet. E vendosësh çdo një çdo gjëje jo në vendin e vet, kjo është diçka e keqe, është mos i haposh hakun gjës. Për këtë arsye Allahu Suhënë të alë i ka dhënë shdët gjëhet e që mëriton. Ndërsa besimtarëve u ka dhënë mëtej përse që mëritojnë duke u dhënë u dhëzimi dhe dhurat për ti duke parë për shtatë shmërin në zemën dhe tyrë për pranimin e këti besimi. Gjë që nuk e kanë mësë besimtarët. Kështu që e keshja e keshja eksiston të kërjesat dhe jo të kveprimet Allahu Suhënë të alë. Për në edhe Allah suhënë taj në ka të reguar në kuran Se si në disa jetë kuranore Në ka të reguar që Allah nuk e dedikon të keqen vëtës ti Në dërë tjera është fjala e gjindve Në besim të arë të cilë të ton O inna la nedri E shërrun uri dhe bimën fill Ardhjem aradabihim rabbuhum rashadha Ndhe në nuk e dim është dashur për banorët e tokës në dojnë gjë e keqen abogadashu zotit ytyre për ta udhëzim. Në momentin kur e kërpan qendën të mbushur plot me ujë, edhe nuk ngjiteshin do po dot në qendë, sepse po ngjiteshin më neer goditeshin, thaan ka ndotë diçka në tok. Po ne e dimë historinë ngjit domodin që vajtën kërkuan në për tok, derisa gjetën profetin sallallahu alejhi dhe selam, e thaan ky është shkaku që është mbush qendë plot plot me ujë. Nuk e lejosën që të ngjiteshin, ndonë qendë e parë për të marrë vesh çfarë bëhet, çfarë thuhet. Ti mos merrni gjë për Kur'anin, për shpallin, sepse po ta merrni të llojë gjë, atëherë do ditën e follxhor të flisë fjalë si fjalë profetit sallallahu alaihi wasallam, atë ngatrorës e vërtetë më të kotën. Edhe kur e paq të llojë gjë gjindët, thaanë nuk e dim, a është dashur? Nuk thaan, a ka dashur Zoti thyen ndë gjithë keqje për ta, por thaanë a është dashur për bonorët e tokës ndë gjë keqe. Pa edhe pa e treguar me atë ja vepruesin e dëshirës. Nikoj që tek e mirë tha, thaanë apo ka dashur zoti i tyre për ta mirë, tek e keq e thon është dashur, nuk thon ka dashur zoti i tyre. Megjithëse çdo gjë është krijimi i Allahut subhanu teala. Por ky krijim i Allahut më dhuruar është vendosur në vendin e vet prandaj nuk është nuk ush gje e keqe. Prandaj Allahu subhanu teala e ka vendosur të keqen tek vendi vet, të mirën tek vendi vet. Edhe për çdo individ është për ky tyrë në vendin e vet të çdo kursi që s'i meriton ai si treguam dhe shembullin e rrobave ose të gjërave tjera të cilat ne i shohim përdit në, do të thënë, jetën e përditshme. Kështu që e keqja nuk i takon Allahut subhanetale, ta përndërt Allahu ka treguar në Kur'an për edukatë e madhë që përdorin gjëndët, duke mos se dedikuar te keqen Allahun e madhëruar. Normalisht çdo gjë është krijimi i Allahut, nuk del gjë nga krijimi i ti. tij. Ne nuk themi se si ston njerëz të humbur që keqja është krijuar nga errësira dhe e mirë është krijuar nga drita ose të mirën e ka krijuar Allahu dhe të keqja e ka krijuar iblisi. Përkundazi çdo gjë është krijimi i Allahut dhe iblisesh krijimi i Allahut subhanu teala. Por edhe pse ai ishi keq, edhe këtë këqia do t'regojmë domthon në, në vazhdim të temës në pjesën e dytë të mësimit, uh urcitë më dhaja që ka vendosur Allahu subhanu teala në këtë këqi që ka vendosur. E rëndësishme është këtu që për të treguar duhet t'regojmë në këtë pikë qi e keqja nuk i takon Allahu subhanahu wa taala, prandaj edhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë në hadithën e saktë. Labayka u saidejk. Do mund që të përgjigjemi tyu Allah, po të përgjigjemi ty është një lloj fjale që përdoren se si ti shprehën në gjuhën arabe. Wal khayru kulluhu fi yadejk, po të mira është gjitha në duart e tua. Wa sharru laysa ilejk, edhe keqja nuk të takon ty. I thotë Allahu subhanahu wa taala profetëve në lutje. Elhamdulillahi thotë Në tërë, e mirë është gjithën dorën tënë dhe e keqja nuk do t'akon ty. Ëh ky hadith është dhënë saktë transmeton e Muhamlimi. Ky hadith tregon të, të, të njëjtën një një ide për cilën po flasim, që e keqja nuk i dedikohet Allahut subhanuhu teala, sepse e keqja nëse do ta shprehim me fjalë tjetër do thoshim që e keqja është çështje relative. Domethën, ajo që është e keqje për një person nuk është e keqje për një tjetër. Edhe ajo e cila është përshtatshme për një person Nuk do të dhe që i të përstashen për gjithë, vetëm se allohë së fa në talë ka vendosur atë, atë gjë, ose atë person, ose atë kryesë në vëndin e vetë, edhe preksa e të keqë e ka shumë të mira. Pra në edhe allohë së fa në talë ka kryuar për njerëzit, shumë gjëra. Gjithashtu ka vendosur disa ligje, dhe për këtëve ligje është për shumë në ligji i vrasës. Më thënë ligji i vrasë në një, një shtetë, Ekzistojnë shumë shtete, dhe shteti i Islamit ekziston. Nëse si një person vret, vritet. Po tash shikosh, vrasja për këtë person që vroj, kjo është e keqe. Mirpoja jona të vërtetë është e mirë për shoqërinë, për gjysë. Kështu që kjo e keqe është shumë e vogël krahasim me të mirën që ka për tërët. Dhe atëherë për shka, për këtë lloj shkaku Allah subhanahu wa taala e ka vendosur këtë ligj edhe pse është e keq për disa njerëz. Sepse ai në të vërtetë është i mirë për shoqërinë përgjithësi dhe kjo është e keqe për personin sepse a ti i dhëm, ndërsa ndërsa Allahu për Allahun subhanuhu teali kjo është drejtësi. E drejtësia është e keqe? Normalisht nuk është e keqe, logjika njerëzore e pohon dhe në mënyrë të domosdoshme që për mohullah, që drejtësia nuk është e keqe. Përkundazi sigurisht ekziston drejtësia në univers, do shkatërrosh universin në katror universi. Madje Allah subhanahu wa taala ndihmon edhe shtetin që nuk është bezimtar, i cili është i drejtë, më shumë se shtetin bezimtar, i cili është i padrejtë. Për shokt drejtësisë. Dhe për këtë arsye veprat e Allah subhanahu wa taala janë ose mëshir, më mëshira është diçka më më drejtia, drejtia. e madhe se sa drejtësia, ose drejtësi. Ne kanë edhe ne i lutemi Allah dhe më Allah, veprome ne atë që është mëshir dhe mos veprome ne atë që është drejtësi. Se po dhe përme ne gjithë atë që është drejtësi, atërë ne në dëndëshkon përshka se ne gjithë kemi gjunahe. Edhe nëse ne, nëse vepërnë me ne atë që është mëshirë, atërë mëshirë ti është e gjerë, edhe i falë Robert e ti të, të cilët i kërën e ti falje, edhe i mëshironë ata dhe i fut në qënetë. Edhe oa falë gjunafet e tyre. Për këta rështu e themi që e keqa është vendosë e ditë shka e jo në vëndin e vetë, dhe përdesë e keqe kjo është e tillë atë nuk ka vendosur Allahu subhanuhu teala asgjë asgjë jo në vendin e vet. Por kundrazi çdo gjë që ka vendosur Allahu në tokë dhe, ka kriuar, dhe ka në e ka krijuar, e ka krijuar në vendin e vet. Prandaj nëse do themi për shkak të çështës së procesit të keqës ai dedikohet Allahut, themi nuk i dedikohet. Edhe në dhe nëse do themi që e keqja është Vendosje diçka jo në vendin e vet, atëherë themi kjo nuk ekziston te krijesa të Allahut subhanuhu te ala. Nëse do të thotë diçka e keqe është diçka që është e dhimbshme për njëriun, është e dhimbshme se si punës mundjeve, atë përgjigje është ky lloj gjëje është drejtësi për Allah subhanuhu te ala, nuk i ka vënë për drejtësi kujt. Për këtë lloj gjëje. Edhe e treta është në të vërtetë ç'është e keqja? E kjo fatikisht domun është pak filozofike, por është domun ide e rëndësishme për të kuptuar. E keqja në të vërtetë nuk është diçka ë nuk është diçka ekzistuese, por origjina e të keqes është mos-ekzistenca e mirës. Prandaj, po ta meditosh me vëmendje, origjina e të keqes kush është? Në çdo lloj gjëjë është mos-ekzistenca e të mirës. Në mos-ekzistencë, a është veprim? Në të vërtetë nuk quhet veprim mos-ekzistenca. Por dëson qoftë veprim, atë nuk, nuk ka se si, si të, ti i dedikohet Allahu subhanahu wa taala diçka që nuk ka vepruar. Kështu që nëse ti ke, por shumica e ti e mësues, edhe ke 10 nxënës. Edhe i urdhëron ato 10 që të bëjnë një detyrë, të bëjnë një detyrë. Edhe pesë prej tyre të ndihmon në këtë detyrë, pesë nuk e ndihmon. A u ke bërë pejë atyre të pesë që nuk e ndihmon, u ke bërë gjikë? U ke bërë keq atyre? Normalisht nuk, nuk e ke për keq. Pse? Ndihmesa jote ndaj tyre të 500 një mon kishte dhuratë për teje. Edhe dhuratën tënde ti të e vendos kutut dëshirosh. Dhe mos vendosja jote e dhuratës tunde në një vend jo të përshtatshëm, ti e di që ky s'është i përshtatshëm, nuk mund të jetë keq e kurr, edhe pse për atë person mund të quhet e keqje. Kjo që s'ishte fash e keqja është shoqëre relative që i përket dikujt, një personi të veçantë ose një krijese por portia nuk është e keqe, ndërsa por Allahu subhanahu teala është drejtësi. Për këtë arsye Allahu subhanahu teala i ka vendosur çdo gjë në vendin e vet me drejtsinë e Tij dhe me mëshirin e Tij. Atëherë del pyetja dhe kjo është është e dytë mësimit, kush është urgësia Allahu subhanahu teala në krijimin e të keqes? Faktikish domethën të të flasësh për urtësinë e Allahu subhanahu wa taala, për urtësinë. Dhe kemi për çdo një fenë urtësi. ë Vendosin e gjërave në vendin e vet. Kjo është urtësia e vërtetë. Nëse për njeriu ke urtësi e do quheshë logjik, po pra Allah nuk quhet logjik, dhe as ju urtësi, por quhet urtësi. Sepse logjika është te krijesat nëse të kryusi nuk thutë logjikë, përthutë urëci, dhe është ndërtuar në bidhijen e ti të plot, edhe dëritsin e ti të plot, edhe fuqin e ti të plot nëbi kryesat e ti. Subhanu wa ta'ala. Të regonim në në kajim që njerëzit kanë hapur shumë porta, në më thëmë portatë ndryshme, në lidhime që është në uftisë Allahot, përndaj, ka për ty që kanë folur për urtësit Allahu subhanahu wa taala në urdhat që ka dhënë në shariat dhe për ndalesën që ka vendosur. Tom për shumë dobitën e namazit, dobitë dobitë që ka mos ngrënë mishin e dhërit, dobitë që ka sadaka, dobitë që ka agjërimi, e më radh gjithto janë urdhësi që mundeton. Shumë të gjithashtu kanë folur dhe për urtësitë ndaj që kanë krijesat. pse O Allah ka krijuar shiun? pse ka krijuar diellin? saka krijuar NATO, saka krijuar ditë, gjithë do kanë të kanë folur, por thot Ibn Qayyim shumë pak njerëz prej dietarëve kanë trokitur portën e urësive të Allahut subhanahu te al në veprimet e tij. Sepse është një portë domthon me vërtet shumë shumë e vështirë. Edhe Ibn Qayyim vetë ka trokitur e ka trokitur këtë portë, e ka hapur dhe kanë folur shumë bukur dhe shumë gjatë për të çështën e librit në veç e Faul Al-Ali. Uh, unso do kamse disa gjëra, pra ato që ka treguarim në Kaim, ai ka fol shumë gjatë fatikisht për këtë çështje, shumë gjatë dhe shumë bukur. Edhe mbas sa do dushë në simetrinë e tërë për të treguar atë që ka treguar ai, domethënë në në librin e vetë, Çifau Ali, lidhje me urtsinë Allahu subhanahu wa taala në veprimet e tij dhe në krijim, në krijimet e tij. Edhe ai ka treguar domethënë shumë dobi, të cilat kur i shikon njeriu ngjerë me gojë hapur Kër i meditonë ato, i forcohet besimi, i forcohet sigurije në Allah subhanu wa ta'ala. Edhe të flasë është për tëllë i qështje, zesh ka thëmë dhe i vetë, Ibn al-Khaim, të flasë për të qështje është, një, është do të thot që të flasë është për një për i qështje të mëtë delikate dhe mëtë fshehta të cilatë egzestojnë në qështje të universit dhe qështje të islamit. Dhe ka treguar domethënë ndër të tjera shumë domë një për dobive për shkak që ka treguarim Kaim është dobija e Taubes. Atë do të tregoj një një çështje thelbësore për isaj burojnë të gjitha ato çështjet e tjera të cilat për celular do të flasim. Allahu subhanahu wa taala ka krijuar njeriu në këtë botë që ai ta adhurojë Allahun e mëdhëruar. Dhe ky është qëllimi i krijimit të gjin dhe njerëzve. Dhe ka krijuar për ta në zdoj që që ndodhën të tokë dhe në gjithë universit për të gjësh këriuar oma khala këto gjithë në olinësa illa li abudun nuk e këriuar gjithë dhe njerëzit vetëm se që të më adhurojnë dhe adhurimi nuk është vetëm e në mazë që falë njeri ju për sërndit kërsh një prej adhurimi më të mdha por adhurimi përfshinë shumë e shumë gjera të cilat duhet i bëj njeri ju në jetë ka ordhruar Allah dhe gjithë ato që quhen adhurim edhe janë pjesë e qëllimit për cilin ne jemi shkruar. Dhe një për këtyra adhurimeve, të mëdha, për to cilat e ka krijuar Allahu njeriu, është adhurimi Tobës. Toba do, do të thot, do të thotë kthim te Allahu Subhanuhu Teala. Që njëjet kthehet te Allahu i mëdhëruar, duke lëguar më gjunaftat që ka bërë, duke u penduar për atë që ka bërë. Me zemërn e ti, ti dhejmë i zemër për gjunafet kërë i kujton e to, duke ju lutur Allahot që ta më shiroj e dhe tja fali gjunahet e para, dhe duke më su këthyre më të këtë gjunahet, të nëmtojnë kata kushtet e topës. Kyllo e adhurimi, adhurimi topës është një nga adhurimet më më dhajët të cilët do Allahot s'ha në të ala. Ndhe shgje shumë e dasho të ka lojë më dhurur adhurimi topës. Por, a mund të arrije kyllo e adhurimi pa pasur dhe shkaku i këtij adhurorimi kush është engjënafët. E gjithë kjo tregon urtësinë e madhe që ka ka ka Allahu subhanahu wa taala në krijimin e gjunave. Allahu i mëdhurorit ka krijuar gjunahet që të sforvojë njerëzve të gjunahe. Të ngrië argumentin e tij kundrejt krijesave që të mos ketë me justifikim ndjerë para Allahu subhanahu wa taala dhe nëse ndëshkon njëri ndëshkon pshat gjunave të tij që ka bërë ai. Edhe nëse dikush pendohet, aty i ka arritur një dhurim shumë madh nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo domethënë normalisht kjo që themi, nuk u justifikim për njeriu që bën gjuna. Por kjo tregon për treguar vicin e madh që ka Allahu në krijimin e gjërave dhe, dhe për të marrë veshin e njeriu. Për të marrë vesh njeriu, që çdo gjë që ka krijuar Allahu në tokë, është gjë është gjë e mirë. Është gjë e mirë në në përfundim, edhe pse për mund të jetë keqë. Gjetë rrugus që bën njeri ju Por bëhet fjallë gjithmonë është e mirë Për besimtari një cili pëndohet Eka Allahu S.A. Për ndaj gjunafet bëhen shkak që njeri ju të pëndohet Edhe sikur njeri ju Mos bënde gjunahe nuk dhe, nuk dhe pëndohet Dhe po mos pëndohet Atër nuk dhe eksiston dhe, dhe, dhe, dhe kylloj adhurimi Cili quat adhurimi pëndimit Niko që Allahu dhënë Quran Inë Allah ju hibbut të wabinë O ju hibbul më të tahirinë Tot Allahu i do ata të cilët pendohen dhe i do ata të cilët pastrohen. Dhe por desi i do Allahu subhanahu teala të njerëz, të cilët pendohen, kjo tregon që duhet të ekzistojnë shkaqjet e, e pendimit. Dhe kjo është mënyrësia më e madhe Allahu subhanahu teala që ka krijuar gjunafet që ta sprovon njeriu me to, edhe ai t'i kërkojë falin Allahu subhanahu teala. Për këtë arsye Full Profeti sallallahu alejhi wasallam, i cili është njeriu i cili e ka njohur Allahu më mirë se çdo kusht tjetër. Thot: O njerëz, sikur ju të mos gabonit, mos bëni më gjunahe, do t'ju hiqte Allahu nga toka dhe do vendosë njerëz të tjerë që bëjnë gabime dhe i kërkojnë falin Allahut subhanuhu teala. Sepse Allahu i mëdhëruar ka emrat e ditë të bukur dhe cilësitë e ditë të larta. Dhe adhurimi vërtet është që ti të shfaqësh të shfaqesh gjurë më të këtyrë emërë dhe të cinsive në vetën tëndë dhe në kryimin e ti, subhanu e ta'ala. Për ndërë, Allah ka dashu që të shfaqen gjurë më të këtyrë emërë dhe të cinsive dhe ti në kryisët e ti, dhe një për emërë dhe ti është et të wab, për nusit obës. Gjithashtu një për emërë dhe ti është elgafur, falës i gjunakve. Një për emërë dhe ti është arrahim, Ose arra uf Jënë tre emre që të rëgjimë më më shirën Në Allahu Suha Në Taala Edhe gjithë të emre nuk mund të dalin në pah Vlerët e këtyre emre Dhe madhështi e tyre Pa egzistuar gjunahët Të sirat i bën njerë ju Pra ne dhe thëtë profetës salem Si kur mos gabonit Do, do ju i largon të Allahu Do si dhe i popull tiri që gaboin Edhe i kërkojnë fali Allahot Dhe kërë sekreti I hadithi që ka thëmë profetës salem Që Allahu Suha Në Taala Pot, që një robi im bën nga bim dhe në base bën nga bim këtheje të kune pëndohet dhe i thot me lajkeve e, e, e dit e robi që ka një zot i cilin ndëshkon edhe fal ja kan falur i gjunahu edhe i bëni gjunah tjetër edhe pra pëndohet e ka Allahu i thot Allahu e dit e robi im që ka një zot që ndëshkon edhe fal e thot ja kan falur i gjunahu për sëri E për herë të retë shumë, pasaj thonë të fundëfare, në të bëjë robinë shfarë të dojë, se ja kanë falur. Jo të bëjë shfarë të dojë, se ja kanë falur, në më thënë të shkoj njeri u të vebër shfar të shfarë të dojë, por që limit e adihit është, që nëse, nëse gjëndje e këti personit është, që këjë sa herë gëbonë këjë, atëherë këjë pëndohet e ka Allah së faënë të alë, atëherë Allah ka përta falur gjith Për më tepër, kë ja diet në të vërtetë është nxitje që njëriu një të bëj topë tek Allahu subhanahu wa taala, sepse topia është një prej adhurimeve më të mëdha tek Allahu. Prandaj thotë në dietarët që topia është një adhurim më të mëdha. Ai sa tregon shekhun Selimin të mirë që njeriu ka ka shumë mundësi që një një person mbas topës, mbas i bën topën dhe pendon tek Allahu subhanahu wa taala, ka shumë mundësi që ky person të afrohet, do të jetë më afër Allahut sesa çishte përpara se të për bënte gjunafin. Se që ishte për parësit bëndë i gjunave dhe për parësit pëndoj nëmanishtë. Në këte gjithë të rëgojmë për Dawudin e lejtë selam, dhe për të tjërë të cilët, këtë thomë për shumë djetarë që Dawudin e lejtë selam, më basi bërë i gjunave dhe u pënduat e kallohu, ishte mëja afer të kallohu se sa për parësit të bëndat i gjunave. Sepse, më basi i gjunave jërë një loja dhurimi i veçant, që sa r pagishtor këjunaf, dhe kjo është urtësia e madhe e Allahut që nxjerr prej prej kësaj që është e keqe për njeriu, nxjerr të mirën. Kështu që kur ka vendosur gjunaun tokë, e ka vendosur atë me drejtësinë e tij për atë që meriton dënimin, dhe e ka vendosur me urtësinë ti, e tij dhe me mëshirin e tij për atë person që meriton xhenetin. Prandaj dhe mëshira e tij është ç'i një person bën gjunaf, dhe bëhet ky gjunaf që thyen xhenetin. Por edhe mund të thonë shumë prej lehve, mbasi një gjunaf bëhet shkak që një person të hyjë në jetë. Edhe mbasi një punë e mirë bëhet shkak që njëri-një një person të hyjë në xhenem. Vë gjë në mendje çka po u them. Sepse një person e bën një gjunaf, edhe ky gjunaf e bën atë që pendon të kalojë më dhur me një pendim shumë më dhështor, aq sa ky pendim më dhështor bëhet shkak që titit i falë të gjitha gjunafe dhe të hyjë në jetë. Edhe rasti keni të asaj gruas e cila bëri immoralitet dhe u pendua tek Allahu subhanahu teala me një pendim shumë ozhëtar. Ai sa kur e gurzuan u spërkat me gjak një për personën e cilet i gjyhti me gur dhe e mankoi. I tha ose Eshau, dhe profeti sallallahi i tha mos e mankoi, i tha se vallallaja jao është penduar me një lloj pendimi që sigurisht të shprëndahej pendimi i sa i banorëve të Madinis do të nzinte për pendimin e saj. Si u gjithë banorët e Madinis të, të bënin immoralitet Athan hanin atë që ka ndaluar Allahu për ta ngrënë. E të bënin të gjitha llojët e padredirive, e të pendoheshin tek Allahu duke marrë një pjesë të këtij pendimit që kishin këto grua, do t'o pranonte Allahu të pendimin të tëre. e tyre, e jo më pendimin e kësaj. Do historia është domosdoshmë ngjatë, është e vërtetë për të gjithëve. E gjithë kjo dhurim ka qiemë të madh, to cilin e rrithi kjo, kjo grua. E këto loj, dë në këtë lloj domthonë më mirësi e për Allahu që rrithi ajo dhe mëshira për Allahu që arrinte e grua nuk do ta arrinte, do të dhëtë, nuk mund të që që Allah, subhana, ta arrinte nëse s'do bëhesh ky gjinof. Qëse urtia e Allahu subhanahu wa taala ka vendosur që të krijohen të këqiat sepse për tyre kanë shumë dobi. Dhe Allahu subhanahu wa taala nuk gëzohet nuk do nuk gëzohet me ndonjë punë që bën robi më shumë se gëzohet me tobën e tij kur ai kthehet tek kë Allahu subhanahu wa taala. Dhe hadithi ndonë dinë të gjithë. Gjithashtu Një prej dobeve të krijimit të gjunaheve është që Allahu subhanahu wa taala i bën mirësi njerëzve dhe i fal ata. Ës mund të gjenden falja nëse nuk gjenden pa drejtësia që i bën njerëzit njëri tjetrit. Edhe gjunahet që bëjnë ata kundrejt Allahut subhanahu wa taala duhet të përmbushur urdhrat e Tij. E gjitho gjunahet që bën njerëzit Ata ka nevoj që ti fali Allahus. Dhe nuk nuk kanë dëjnjë të drejtë të tjyre ata që te kërkojnë Allahus për gjynafët që kanë bërë. Edhe si, si e til, si gjende e til, ata ka nevoj për, për mëshirën Allahus më dërruar dhe i lutën ati, ditë e nasë që ti fali. E sikur mu se kështoni një të gjërë, nuk dhe kështoni gjithashtu edhe. Dhe asë nuk do shfaqë që i fali ati edhe më shirët ti e gjërë më krisët e ti. Gjithashtu, një prej dobivet të tjera të gjunafëve është, që njeriu kur bënë gjunafë e ndjen vetën të dobët, kur largohë dhe lejë një punt mirë, ose kryrë një gjithë ndaluar, e ndje vetën dobët dhe e kuptonë që ajë nuk ka gjë ndorë në vetë. Nështë dhe gjë është ndorët Allahu Subhanu Wa Ta'ala. Dhe kërë i gjë bënë atë që të ndjejë nevojë në, në madhe që ka njeriu për Allah në madhuruar në në gjdo sekund. Për në dhe Allah në madhuruar në kam suar që ne përveç adhurimit që i bëmë Allah të i lutëm i ati edhe të në jepi ndihim për të adhuruar ata. Për në dhe ne themin në gjdo në madhë, i ja ke në abudu wa i ja ke në stajim. Themi vetëm ty të adhuruim dhe vetëm për i te e kërkojmë ndihim. Kërkojmë ndihmë që të ne lërgoj nga shdoj gjunaf Edhe kërkojmë ndihmë që të ne mundësoj të bëjnë në shdoj adhurim që nga ka urdhru e rajne Edhe nëse njëri nuk do gëbonte nuk do e ndjenë të këto do e nevoje Edhe asë nuk do e dirkon të Allahut ndihmë Edhe asë nuk do kishtë në ne nevoj për të që të toshtë i jakën e stain Një koj që kërë është pjesë adhurimit dhe është pjesë shume madhe ad Po Allahu subhanahu wa taala në çdo moment. Thuhet që një person ishte duke bërë tawafin e Ka'be, edhe i lutet Allahu subhanahu wa taala i thotë o Allah, më bëj të pa gabueshëm. I lutet Allahu, o Allah, më bëj të pa gabueshëm. O Allah, thot, më bëj të pa po, gabueshëm. Domthonjë njeriu i kërkon mbrojtje Allahut subhanahu wa taala për gjunafëve normalisht. Allah mbron nga gjunafet. Po jeta bëj Allahu pa gabushëm e para dhe e dyta i lutet Allahu subhanahu wa taala që t'i falë gjunaosit që ka bërë. Kë i lutet Allahu Zot o Allah më të pakagubshëm. Atëherë thotë sikon në ëndër, tek atërgjojmën Khaim në librin e Shifa ul Ali, sikon në ëndër 20 që i thotë ti më kërkon mua që të të bëj të pakagubshëm, dhe robërit e mi më kërkojnë mua që të u bëj të pakagubshëm. Atëherë kë do fal thot, mëse unë nuk do gaboni dhe kë do mëshiroj. Sot që Allahu Subhanuhu Taala ka dashur nxjerrtë krijesat e tij me madhështinë e mëshirës së tij, me madhështinë e faljes së tij, me madhështinë e bamirësisë së tij në krijesat e tij. Edhe njohja e këtyre gjërave është një nga pikat më të dobishme për zemrën e njerëut që largohet nga pesimizmi. Edhe të kthehet Allahu Subhanuhu Taala me zemrën ti e tij plot duke kuptuar madhështinë dhe mirësinë e Allahu Subhanuhu Taala që adhuron robët e tij dhe nuk është kjo nxitje në, në të vërtetë që njëu të bëj gjunafe, sepse nëse dëshiron në Allahu e mëdhuruar e fut njeriu në gjunafe, edhe nuk e lejo të pendohet. Dhe nëse nuk pendohet atëherë do zbatohet mbi të drejtësia e tij dhe ndëshkimi i tij Allahu lojë. Gjithashtu një prej dobive të tjera është që njeriu me anë, do të thon ku mbasi gabon dhe bën gabime dhe gjunafe i kërkon në mbrojt e Allahu s.t. i kërkon ndihmë, i lutët e ti, i përgjërojt Allahu s.t. që i të afali gjunafet edhe të ndihmoj që mos bjerë në gjunafet në të ardhmen. Edhe kjo është një përishka që më të më dhajshin njeriu të shpëtoj në botën tjetër, lutja. Pra edhe profesor salim ka thënë që lutja është adhurimi, lutja është adhurimi. Edhe nëse njëri do të dhe nëse një njeri i lutë Zotin e vetëm të Panëvojshëm, atëherë Zotodondi nëse do të dondi në do vetën të Panëvojshëm për këtë gjë, nuk do i lutë Allahu Subhanuhu Teala. Prandaj dhe shumë njerëz, ose shumëysa njerëzve, një në që janë të paditur dhe nuk e njohin Allahun mëdhuruar dhe nuk njohin e njohin dashrimin e Tij dhe nuk njohin e njohin madhështinë e Tij, nuk i lutën Allahut që ta, ta, ta mëshironë atë fali. Sepse sigurt ta njihnin atë madhështinë Allahut do i luteshin atë ditë ende pra profesor Salim thot, sikur ju thot, shikoni atë që shikoi unë, do qanit shumë dhe do qeshnit pak. Dhe do dinit në shkretëti, duke ju lutur Allahu subhanahu wa taala që ju, do të them në kuptimin, do të thonë që ju ruajë në ai ndëshkim. Kështu që gjunafet janë shkak që e bën njeriu të kthehet Allahu subhanahu wa ta taala ti lutet atij. Në gjithashtu Një prej dobijave të tjera është që prej gjunafeve dalin disa adhurime të tjera. Siç është, si është për shembull adhurimi në nstrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Njëriu ka nevojë ti nstrrohet Allahut me zemrën e tij. Ka nevojë që ti lutet Allahun me zemër të thyer duke e ndjerë veten si fajtor, sepse në të vërtetë është fajtor. Edhe nëse njeriu nuk do gabonte nuk do bë ndë gjunahe, do ki i frik për të diçka që është më e madhe se kjo, që është mëndimallësia. Nëse njeriu pra do të gabonte, prandaj kë ndodhte shumë njerëz, dhe këtu është domosdoshmëllimi që kanë thënë selefët që disa njerëz bën një punë të mirë dhe kjo punë e mirë bën shkak që ata të hyjnë në xhenem, disa njerëz të tjerë bën një punë të keqe dhe kjo bën shkak që ata të hyjnë në xhenet. Sepse një person e bën një punë të keqe, i thyet zemra dhe është gjithmonë i frikësuar Prëj Allahu subhanahu wa taala do të më mësoj deri sa kur vdes, des, do të lloj frikë me këtë lloj adhurimi kaq të madh ndaj Allahut të mëdhuruar dhe Allahu e fut atë në xhenet. Ndërsa disi një person tjetër, a adhuron Allahun dhe i duket vetes se kuptoi punë dera Allahut të mëdhuruar me këtë adhurim që bën. I duket vetes se kur duket duke bërë diçka më madhe. Gjë gjë gjatë mëadh ku mund të ku falur, un po agjëroj thot. Unë agjëroj kontente. Un falem domethënë namaznata e doon për veç çfarë zbatjal u bëj këstuaj, bëj këstuaj, bëj këstuaj me radh, edhe kujton se ç'do i bëjën der Allahu subhanahu teala, dhe kjo gjë është më dëmshme për njeriu sesa një gjunaq që mund ta bëj ai, edhe ka zemrën e thyer, edhe e bën që ti kthehet Allahu subhanahu teala. Prandaj dhe kjo është një predobive të mëdha që ka kanë gjunahat që bën njerëzit. Kur themi dobive nuk është qëllimi këtu do të thënë që njeriu të bëjë gjunahe, por qëllimi është i njeriu mos bëhet pesimist. Por shikojmë madhështinë Allahu Subhanuhu Taala në, në krijimin e asaj çështë keqe për njeriu, me anë të së cilës Allahu i mëdhur zboton tek ta drejtsinë e tij ose mëshirën e tij, sipas asaj asaj që ka caktuar dhe ka dëshiruar për hyrje me urtësinë e tij ta vendosje të kta. Pëndaj Allahu mëdhor kur shikonte një person pasurtinë e zemrës së tij dhe dëshirën e tij për, për të pranuar të vërtetën, Allahu ia hap zemrën e tij që ta pranojë mëshirën dhe pendimin e ja hap zemrën e tij për t'u penduar te Allahu subhanahu wa taala. Nëse një person i cili nuk e meriton dërgjeja, Allahu nuk e ja hap zemrën dhe nuk e ndihmon. Po i ngre vetëm argumente dhe e le. Dhe turuz mund sekreti që Allahu subhanahu wa taala mjafton që një person t humbi, t të humbi, ta lejë Allahu subhanahu wa taala të veproj çfarë dhoi. Dhe po e lë Allahu njeriu dhe po e mbështet Allahu njëriun të vetë e vet, po e lë Allahu njëriun që njëri të mbështetet njëriu të vetë e tij i ka humbur. Në ndër të profetit sallallahu alajhi wa sallam i lutet Allahu dhe i thoshte: "Ya ja Hayyu Ya ja Qayyum bi rahmatika astaghith." Thotë: O oh, Ai, o Hayy o Qayyum, o Zot i dashur i Allahut më dhëruar, kërkoj ndihmë me mëshirën tënde. "Fala taqilni ila nafsi tarfata 'ayn." Ndër të Në tjerë thotë: "Aslih li shani kullahu, mregullon mo gjithçështja e mia, dhe mos më lër mua të mbështeten te gjetja ime qoftë sa hapë mbyllët." Sepse ky është sekreti i udhëzimit dhe sekreti i humbjes. Po t'la Allahu të mbështetë vetë jote që e humbur. Prandaj hapi i parë i humbjes që bën njeriu është kur mendon mirë për veten e tij, që ai ti. është i zotë sa gjithë udhëzimi me logjikën e tij. Dhe hapi i parë i udhëzimit që bën njeriu është kur ai drejton Allahut, thotë Allahu thoto, Allah, më udhëz zoti. Sepse un nuk ka mundësi vetë të udhëzom nëse do ecim me logjikën time. Prandaj ti ti mund të shikosh në dy anë. Dynia ka parë shumë njerëz zgjuar. Shumë njerëz domthonë të më të vërtetë që kanë qenë njerëz kanë kanë kokat më dhaja. A u udhëzuan? Nuk u udhëzuan. U mungon dëzjuarësia? Jo. Ja. U mungon dëpastëria. Prandaj dhe, dhe shekullit tani të mirë kur ka folur për filozofët, ka thënë një fjali shumë e bukur edhe thot për ta, utu dhe kaen o ma utu zakaen. Atyre u urdhën zgjuarësi, por nuk u urdhën pastëri. Wë utu fuhumën, wë ma utu ulumën. Fët, atyre u është dëndhët të kuptuarit, por nuk u është dëndhët dhja e vërtet. Wë utu esmaën, wë absarën, wë kulubën, fëma agënat anë hum, absarëhum, wë kulubëhum, wë esmaën hum. Dhe u hu është dëndhët dëgjim, shikim dhe zemër, por nuk u bërja tërë dëbi, dëgjimi, shikim dhe zemër të tyre. Sepse ata, nuk kupton thelbin e udhëzimit që është ti kthehesh Allahun subhanuhu te dhe dorzohesh atij dhe mos mbështetesh tek vetja jote. Dhe këtu fillon sekreti i asaj që ka krijuar Allahu tonë dhe ka krijuar gjunahet dhe e bën e njohur njeriu gjunahet e tij. Sepse kur njëri merr për gjunahet e tij, që është gjinofçar, atë fillon dhe pendohet ta qallojë mëdhuruar, e shikon veten e vet gëbimtar, e shikon veten e vet si një i keq dhe i lutet Allahut gjithmonë, ta mëshiroj o dozoj, ta ruajë në zgojë keqe. Edhe këtu është sekreti i fitores njeriu në dy botë, në këtë botë në botën tjetër. Në momentin që një njeri më mbështet veten në veten, tek vetë mbështet veten e tij, tek vetëja e tij, do nuk mbështet tek Allahu subhanahu wa taala, dhe mendon mirë për veten e tij, atëherë ka filluar për të shkatrërimi. Prandaj dhe një prej somundjeve të zemrës është pulçimi i vetes pse ky person i cili pëlqen vetën e tij duke duke pasur parashysh se ky është gjinova fqar, nuk i ka nuk i shikon gjinova dgjë. Edhe e pëlqen vetën e tij, siç është munafiku, profecini ka treguar Abdullah ibn Masud i thotë që munafiku thotë është si një person i cili i ka qëndruar një mizë të hunda dhe ja bën çu. Kjo është gjunahet për për munafikon. Në një kohë që për besimtarë gjunahet ja fyun zemrën mes tumtarët gjinofçar, gabimtar, sikon e sikon domun drejtin e Allahut dhe modështin e tij dhe fuqinë e tij dhe po u bë të mparshëm që i ka shkatëruar Allahu shkat po çdo gjinave të tjera me drejtin e tij si shembull i keq për çdo person që bën keq. E gjithë kjo domthonë është një është lloja udhurimi që nuk mund të nxirret nëse nuk do ekzistojnë gjinafat. Dhe edhe nëse nuk ekzistojnë gjinafat dhe njohja e tyre për njerëzit, atëherë zemrat i do shkatërroha. Gjithashtu prej adhurime të mëdhaje që nëzirët prej, prej, prej gjunafe dhe është dhe adhurimi e frikës, të ndajë Allahut Subhanu Ta'ala. Profetis Salas Salim thotë që nuk hynë në zjarë, Allahut nuk djegë ato sy të cilët lëtojnë nga frika Allahut Subhanu Ta'ala. Gjithashtu Allahut ka tërguar, në kuranë dhëtë thotë, u alimë nënkhafe me kamë a rabbi i gjennetan, dhëtë aji që ka frikë, që në rrimë për para Zodit ti, dhe që daj për logari për para ti, për të ka du gjenete. Do më thënë që frikën dhe Allah të madhurur është një athurimi mafë. Por, nëse njeri nuk do ka bonte, nëse njeri nuk do ka bonte, atëherë do të të qonë dhe mos gëbimi ti, që mos kështë frikën nga Allah të konë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Po për këtë rast u thuat ti pendohu dhe po ngash pendohu. Unë e mrekull. E konszervon vetën vet më rregull le e thonë dhe prandaj nuk ka frikë. Dhe kjo është fatkeqësia. Ata e fillojnë problemin e njerëzit që fillojnë të i pëlqejnë vetë e tij. I duhet vetë, i duhet vetë shumë lart. Në koqë që ai personi i sinë i jeh Allah subhanuhu teala dhe i, I jeh ligjit të tij, që ka vendosur për njerëzit që di zbatojnë ata, normalisht duhet të frikë nga Allahu i madhëruar, të ketë frikë Se diabi llogarit për Allah subhanahu wa taala, ndërkohë që kam fa, kam pasur frikë Allahun njerëz më të devotshëm. Sa më i devotshëm ditë njeriu që më shumë ka frikë Allahun subhanahu wa taala, duke njohur në vërtet ligjet e Tij, me dashurinë e Tij, edhe atë që meriton Ai subhanahu wa taala. Prandaj thot Fudaili në Jadhi, mos shiko thot vogëlsinë e gjunafit, por shiko kë po kundëston. Prandaj nëse njeriu nëse njeriu do kundëstonte përshëm një shokun e tij në një urdhë që i ka dhënë ai, nuk do të, të kej shumë problem. Por nëse do kundërshton një person të cilin ai e do dhe është një njerëz shumë i lartë, zgjidhet tipovëntë të një për tëndë, një person në jetën tënde që ti me të vërtetë konfronton lart, do të kundërshton në urdhën tënd. A do ishte njësoj ti kundërshtim për ty si kundërshtimi i një personi që shoku jot? Normalisht jo. Ja. Kjo është ndërmjet krijesave. Po kur flitet për krijuesin Por atë gjithë ka dhënë çdo mirësi që njeriu sa herë merr frymë, në të vërtetë merr frymë nga mëshira e Allahut Subhanu Teala. Merr frymë sepse Allahu mëshirën e vetë i ka i ka dhënë atij lejet frim, po të marr frymë, po don ta lloje ndërprisë frymën do vdesë direkt. Edhe çdo mirësi që ka ai, që janë të pa numër të mirësive të njerëzit, i ka vetëm për Allah. Çiko vetëm të zemrën të cila rreth. Po sigurisht njeriu ta kishte zemrën dorën e vet, ta komandonte vetë, zë komandonte tot por el rreth pa dëshirën e tij. Gjithë kjo tregon se sa më sa, i saj më madh është mirësia e Allahut dhe sa më madh është kujdesi i Allahut ndaj njerëzit. Ai kujdeset për ty kurse ti fle gjumë. Ai kujdeset për ty kurse ti je shkujdesur ndaj tij. Ai nuk të harron të kurrë me mirësitë e tij. Kurse ti e harron atë duke u shqetësuar me botën. E gjitha gjërat janë domethën që tregojnë Urthisi Allahu subhanahu wa taala, edis janë përpara urthisë të Allahu subhanahu wa taala, ato që treguam ne janë si një pikë vogël për një për një oqeani gjigant të urthisë së tij. E ku ka mundësi krijesat të gjejnë në të vërtetë madhështinë e urthisë së Allahu subhanahu wa taala. Kjo është gjë, domthonë, është e pamundur. Sepse urthia e ti është cilësia e ti. Kjo duhet pas prasysë është shumë e rëndësishme. Urthësia Është cilsi Allahu subhanahu wa taala, kur flasim për urtsinë e Allahut. Në kur flitet për urtsinë e Allahut, do thotë që është për Allahun e mëdhuruar. Edhe kur flitet për Allahun, atë atë flitet në aspektin që ne e besojmë atë dhe nuk e kemi parë. Dhe as nuk kemi mundësi ta përfiturom. Prandaj, a ka mundësi njëri të përfitojë Allahun e mëdhuruar në më dhe pamundur? A ka mundësi njëri të shikojë Allahun subhanahu wa taala në dynjë e pamundur? Madje mali u bëhi, kur Musa a.s. kërkoj, Allahu s.a. të shikon dhe dhe i thotë Allah i madhëruar, shiko malin. Po që se malin do të përbëlloj dritën time, ke për të mpar. Dhe kërë zbulon Allah perden e ti, malin bëhet hi. Plur. Atere, Musa i bjetëfikët, kur shikojnë gjithë të loj madhështie, të madhët Allahu s.a. Shikoj madhështie dhe nuk shikoj Allahun. Po të shikojnë dhe bëhet a i hi. Kështu që kur flitet për Allahun e mëdhëruar dhe për urtsinë e tij në këtë lloj aspekti duhet të flitet. Në flasin për urtsinë Allahut, por ne në të vërtetë nuk kemi njohur për urtësinë e tij vetëm se një pikë e vogël të oqeanit mëdhashtor të urtisë së tij. Edhe në çdo gjë që ka vendosur Allahu në tokë ka urtësi shumë vëllaja. Por njeriu nuk i ka më dot logjikë njeriu është dobët. Por këtë arsye njeriu duhet përdori, duhet ta përdori Këto ursi, këto ursi që shikon Allahu te Allahu subhane ve te ala shikon të dhe shikonte krijesat e tij dhe veprimet e tij do ti përdori si shenjë për të marr vesh mballështin urësive që ai nuk i njeh. Dhe nuk ka mundësi dot me logjikën e vetin e tij. Që ti dorëzohet Allahu subhane ve te ala plotësisht. Dhe kjo lloj gjeje do të thonë normalisht një njeriu me logjikë do ta bëjë këtë lloj gjeje, sepse ti shikonte njerëzit, të njerëzit, në vend njëri tjetrit të bëjnë këtë lloj gjeje. Shhemu për të kemi kur ti përshum ke një profesorin tënd i cili domethënë është një profesor që ndimitë të vërtet ke ke respekt për ta. Dhe është një person me dije. Edhe ti shikon disa lloj veprimi që i bën. Tash i e di dijen e ti, e di logjikën e ti, e zgjuarsin e ti, edhe kur bën disa veprime ti nuk e kupton pse i bën këto lloj gjëra. Ose kur jep disa lloj fatvash ose disa lloj mendimesh ti se kupton arsyen pse i dha ato lloj forme. Megjithatë nuk mendon për të keq, por thua ai do mund nga, nga dia mallë që kanë kush e më në para ti që ti jam në të gjejë gjykim që ka folë drejt apo s'ka folë drejt por ku në zenetot gjykojmë që fjalët e tua janë të drejta duke pasur parasysh diën e të mundështore dhe zgjuarsinë tënde që ka ky person. Para le të themi don ka folë drejt vënë se ne, ne, ne nuk e nuk na ka pdotruri sepse e tha kësu. Ekziston këtë gjë në vend krijesave. Në këtë lloj gjë e bëjnë shumë dietarët me njëri tjetrin, sdomos kur bëhet fjalë për ata të cilët ndjeqin me vëhepët Me ditur vetë par, të parë, thonë ai ka dhënë këtu një fatvaje, po vendi nuk e kuptojmë pse, por patjetër thonë që është miditur se ne nemi si fëmijë për arti. Shikojat e qurdhim Ibn Qaym po i shembulli. Ku kjo ngiston në midit krijesave? Po në midit krijesave e krijuesit. Kjo duhet të jetë është është në formë më më shumë herëm më vështore, nuk ka krahasim. Kështu që njeriu njeh për urfis Allahu diçka tepër të vogël dhe maan të saj ai shikon me zemrën e tij madhështinë e urisës allahut në në gjë, në gjëra të tjera A dhe këto gjëra që ai i vepron ato lloj urisish ai nuk i kupton dot, nëse ka logjikë e tij. Si pjesë për gjithërën e mundës që ta kuptojë dhe ta shikoj ditën e gjykimit kur të shfaqen të fshehtat para allahut subhanahu wa taala. Atë kur dhe më laikët, do thonë i pa se i ngazdojë me të allah, nuk të kemi nderuar ty siç e meriton madhështia jote. Por këtë arsye njeriu kur shikon caktimin e Allahut subhanuhu te ala, se si ka caktuar gjërat, ka caktuar të mirën edhe të keqen për njeriu, edhe pse ajo nuk është e keqë për Allahun subhanuhu te ala, sepse ajo është drejtësi, dhe drejtësia do të ta vendosë në vendin e vet. Ose mëshirë për njeriu. Kur shikon këtë gjëre njeriu, atëherë i bindet më shumë për mundësinë e Allahut subhanuhu te ala dhe për ursinë të tij plot. Kështu që njohja e ursisë së Allahut mëdhëruar është një prej çështjeve themelore për të kuptuar çështjen e kaderit. Çdo gjë që e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala dhe e ka caktuar, e ka caktuar me ursinë e tij. Prandaj kur flitet për dëshirën e Allahut që Allahu çdo gjë ka vendosur me dëshirën e tij në tokë, edhe as gjë nuk del për dëshirën e tij, këtu bëhet fjalë për dëshirën e Allahut subhanahu wa taala të bazuar në ursinë e tij. Kur ne nuk nuk e pranojm kur ne nuk e pranojm tek vetëtona që të na thotë dikush, që të na thotë dikush që ti vepron kot. Nëse kot do thot, kot. Do thot që ti e bën një lloj veprimi pa pasur as dobi dhe as dëm. Do thon dheme dobie janë zero. Ti s'e paron tullë gjëja. Madje edhe për Allahun e më dhurour ti e thot tullë gjë që Allahu nuk e vepron gjëra të kot. Allah te do mo subhanahu wa ta'ala afa hasibtum anma khalaqnakum abatha am tanduun se ne ju kemi krijuar ju ve kot menduun se ju kemi krijuar ju ve kot per treguar qe nuk ekziston te veprimet te Allahu subhanahu wa ta'ala kotsia per te dofte alahu Allah, al malik al haq thodhi lart Allahu shi lart es i paze per çdo te mete sonduesi i vërtet që do të thotë sunduesi vërtet do të thonë që çdo lloj çdo lloj gjë që hyn në sundimin e tij e ka ekzistuar për shkak të vërtetës dhe jo për shkak të kotës. Kur ne nuk e dedikojmë kotën Allahut subhanahu wa taala sepse e kota do të thotë të veprosh diçka pa pasur ant të as do bi e as dëm. Atëherë si mund të dedikojmë Allahut të keqen, që e keq që do të thotë që dëmi në këtë qështje, në këtë veprim është me i mathës a do bia e saj. Pa të tjetë që këtë gjë nuk e kështon, të këtë veprimit e të Allahu subhanu e taala, sepse gjithë që ka veprua i subhanu e taala, në të ka shumë urtësit më dha, edhe pse njerëzit nuk e kërjoj, nuk e kupten këtë u dhe gjehe. Kështu Allahu subhanu e taala, gjithë dhe veprimit që vepron në univers, e vepron me drecin e ti ose me mësh Edhe së fundin e i lutim e Allah të më dheruar Që të veproj me ne Me më shirë në ti Ndhe jo me drejtsin e ti se, Sepse po të veproj me ne me drejtsin e ti Në ndërshkon përsoj gjunafëve tona Pra në i lutim e ti të më shiroj Se më shirë e ti është me i gjërë Se sa punët tona Edhe falje e ti është me e madhe Se gjunafët tona Lusë Allah në më dheruar Në bëj përre të të cilët e kuptojnë vërtetën dhe e zbëtojnë të të Allah shpële mjërë gjithë